А над самим бункером товариша Сталіна різко знижується, викидає Дмитрових парашутистів, знову набирає висоту і летить собі геть. Дмитро зі своїми відчайдухами у формі НКВД пробирається в бункер, арештовує товариша Сталіна і з боями йдуть на з'єднання з бронетанковою Україною німецькою бригадою, яка залізним кулаком має прорвати сім коліт за з півночі. Не прорвуть же, думав Дмитро. Так воно й сталося. В день операції бригада зупинилась на четвертому ешелоні, почались позиційні бої. Українські, німецькі бомбардувальники вкупі з авіацією РОА нещадно бомбили всі сім колець. За планом вночі летів лише транспортний Ант. Він без перешкод пролетів над зенітними ешелонами і різко пішов вниз. Через кілька хвилин вирівняться, із кабіни пілотів вибіг командир літака немолодий, вже вусатий лейтенант Прохоренко колишній льотчик-полярник. «Гайда вперед, сенки, відчинив двері! Маєте мало часу!» Дмитрові зарізяки один за одним кинулися вниз. Він рвонувся останнім. Погойдуючись на шлейках, бачив, як Ант поволі набирав висоту. Маневр не вдався. Його знайшли прожектори. Зенітки п'ятого кільця зробили з нього купу палаючого металу. Впав Ант десь на більшовицьку піхоту. Потім Дмитро довго збирав своїх бійців по невеликому березовому ліску, з тридцяти не дорахував п'ятьох. Очевидно, вони вже відмучилися, з жалем подумав. Посвідчуючи собі ліхтариком, зорієнтувався за мапою і зрозумів, що вони, як кажуть пропагандисти, у самому лігві комуністичного звіра. «Нічого у вас не вийде, пане генерале, думав Дмитро. Ваш план завчасу був лише пропагандистським штукарством» а нас на смерть післали. І старого пілота Прохоренка з екіпажем теж. За що? Аби потім відзвітувати бандері, мовляв, зробили все, що змогли. Але я вам не цап відбувайло, я вам його впіймаю. А якщо не впіймаю, то і на заріз не піду, як ви собі, може, думали. Остапе, звернувся до чотара, на зарука. Ти зорієнтувався, ми? Але це пусте. Головне те, що наші не проб'ються. «Ти думаєш, Дмитре?» Остап нервово вставив диск у свій ППШ і закинув автомат за спину. «Курва, мама з генералами, не вже гаплик?» «Кидала мені у Львові карти пані Аліна і казала, що знайду я смерть на чужині». «Але вона Остапа не казала, коли?» ревнув Дмитро. «Може, не сьогодні. А тепер слухай сюди. За цири, продавати життя не хочу. Та й хлопців за так не покладу. Слухай сюди». Той бенькарт, черевичник, чи як його казав, що Вуйко Йосип десь тут, Дмитро тицьнув пальцем мапу, має потайний аеродром для втечі. Там ніби стоїть його чотиримоторний якийсь хитрий літак. Бери десять зарізяк і попробуй захопити цей вороплан. Захопиш – ним і вилетимо. Не захопиш – буде те, що казала пані Аліна. А я піду, попрошу Вуйка Йосипа до польоту. а забелькотів Остап. А якщо він не захоче летіти, то лети сам. Сам. На нас не чекай. Хвилин двадцять-тридцять чекай, якщо знайдеш звичайний аеродром. А якщо ні, то як співали колись січові стрільці, прощай, браття. Курува мама з генералами, скриготнув зубами Остап. Він вибрав 10 бійців, які всі вони в уніформі військ НКВД. Вони пішли в бік, де мав бути потаємний аеродром товаріща Сталіна. Остапе... Рошепів Дмитро, ще не якомога більше стрілянини І гранатами, і гранатами Хлопці, звернувся потім до своїх Стріляйте в усе, що рухається Лише не зачепіть Сталіна, якщо його не візьмемо живим Або хоч пораненим Але притямі, то нас ніхто не порятує То що ж виходить? За родину, за Сталіна, пожартував Як завжди по-могильному похмурий фігляр Рядовий Думенко Флегматично вибуховий одесит «Виходить, за Сталіна шлях би його трафив», сказав Хорунжий Левицький і додав. «Диспозиція проста, як мужицька арифметика. Ми – НКВДисти, Будемо міняти караул до бункера товаріща Сталіна. Пароль, якщо той лайдак-черевик не збрехав, «Волга – Волга». Відзив – мать роднає. Але, я думаю, він збрехав. Лише емігрант з Парижу може придумати такий пароль для розваги американських капіталістів. Поки нас не викрили – Ідемо, мирно, коли викриють, як я вже казав, стріляємо в усе живе. Крім нашого Спасителя, втрутився дотепний Одесит. Так, отця нашого Йосипа мусимо берегти.